وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اعاذنا الله واياكم من النار فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أننا في الجمعه الاخيره من شهر شعبان والجمعه القادمه سنكون في شهر رمضان min wasiyati ilaykum أيها alikhwa alistifada min هذا alshahr المبارك biliksar min alibadat فقيام allayl والذكر وقراءة alquran wassadaqa wa nahw zalika wa pendwa takufu islam ba'adakum hamidi allah jalla wa ala vile vile kumsalia muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kwanza kabisa napenda na kujihusia nafsi yangu juu ya kumcha na kumogopa Allah tabaraka wa Taala. ya kuwa tuko katika Jumaa ya mwisho ya mwezi wa Shaaban. Jumaa itakayokuja tutakuwa tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa wasia wangu kwenu nyinyi ndugu zangu wa Kiislamu ni watu kufaidika kufaidika na huu mwezi wa Ramadhani ulioko mbele yetu imma kesho au kesho kutwa kufaidika kwa kukithirisha ibada kama vile kusimama usiku kusali kuleta dhikrullah kusoma Qurani kutoa sadaka na mengine mengi katika ibada kala ibn ul qayyim rahimahullah ta'ala al imamu Ibnu ul katika kitabu chake chaitwa Zadul Maad atueleza yakuwa kana min hadithi sallallahu alayhi wa sallam fi shahri ramadan al iktharu min anwa'il ibadat ilikuwa katika mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani ni kukithirisha ibada hivi ndio Ndiyo iliyokuwa mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam Fakana jibril alayhi salam yudarisu alquran fi Ramadhan jibril alayhi salam alikuwa akimdarisisha mtume qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan wakikaa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam wakisoma qur'an jibril na mtume eh sallallahu alayhi wasallam wa kana idha jibril idha laqiya hu jibril ajwada bil min ar rih mursala na mtume sallallahu alayhi wa sallam pindi alipokuwa akikutana na jibril basi mtume anakuwa ni mkarimu zaidi kuliko ule upepo ulotumwa na allah subhanahu wa ta'ala katika kuleta mawingu ya mvua Unakasi sana sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakasi ya kutoa ukarimu zaidi kuliko hata upepo huo ambao umetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ajwada an alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio mkirimu sana kuliko zaidi ya watu wote. Alikuwa ni mkarimu sana Mtume sallallahu alayhi wasallam wa ajwada ma yakunu fi Ramadan na alikuwa mkarimu zaidi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan sallallahu alayhi wasallam yukthiru fihi mina sadaqa, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha sadaka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan wal akikithirisha wema watilawati alquran akisoma qurani mtume sallallahu alayhi wasallam was sala mtume vile vile alikuwa akikithirisha sana kusali ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan swala zamchana na sala za usiku na dhikri mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha dhikrullahi tabarak wa taala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wal i'tikaf na vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha kuka sana msikitini ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan yakula al-Imam ibn al-Khaym rahimahu Allah taala Wakana ya yakhussu ramadhana min al-ibadah bima la yakhussu ghayrahu min al-shuhur alikuwa katika mwezi wa ramadhani akiuhusisha sana na kufanya ibada kuliko miezi mingine yote ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikihirisha sana kufanya ibada, kusali, kutoa sadaka, eh, kuleta dhikri, kusoma Qur'ani na mengineyo. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani zaidi kuliko ile mienzi mingine. Hatta innahu kana la yuwasilu fihi ahyana, biwaffira sa'ati laylihi wa naharihi 'ala ibada Faka wakati mwingine Mtume sallallahu الله عليه وسلم alikuwa akionganisha saumu afunga siku mbili mfululizo bila kula Rasulullahi sallallahu الله عليه وسلم kwa nini alikuwa yamelu dalika saaati lailihi wa naharihi ala alibada ili wakati wake mwingi wa mchana na usiku autumie katika kufanya ibada katika kumabudu Mola wake Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo hivi ndivyo ilivyokuwa hali ya mtume muhammadin sallallahu alayhi wasallam ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na sisi twatakiwa tuchukue mafunzo kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya mwezi wa Ramadhani tukithirisheni sana kufanya ibada watu wamekuwa ni wavivu ndani ya mwezi wa Ramadhani utapata pale mwanzo mwanzo siku moja ya pili ya tatu ya nne basi watu wameshashoka. Msikit utajaa siku ya kwanza msikitini tarawehe watu wanahudhuria kwa wingi lakini ikifika hapo siku ya tatu ya nne watu tayari taabani wamekwisha choka. Watu kama hawa walikuwa hawajaweka azma na kujiandaa kwa ajili ya kumkwekesha Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi mchukufu wa Ramadhani wa salafu na salih minas sahaba watabiin waman tabe'ahum biihsan fi ramadhan mala yajtahiduna fi ghayrihi fil qiyam wa tilawati alquran was sadaqa wa ghayriha min al wa na watwema wal na wale ambao anawafata masahaba kwa wema walikuwa wakijitahidi zaidi ndani ya ramadhani kuliko wanavyojitahidi katika miezi mingine wakisoma Qur'ani sana, wakitoa sadaka sana, wakifanya ibada nyingi sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukimwangalia Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yaqumu fi baitihi fi shahri Ramadhan. Anasimama katika nyumba yake Akiswali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fa idhan sarafa min masjidi Watu pindi watakapotoka msikitini akahakikisha sasa watu wamemaliza tarawih wa zao nyumbani basi akhadha ida wa main achukua chombo chake cha maji ya yakhruju ila masidi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kisha atoka kwenda katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam ثم لا يخرج منه حتى يصلي الصبح اخرجه البيهقي كشاتوا كمسكتيني عمر بن عمر رضي الله تعالى عنهما امتى اصلي صلاه الفجر بمعنى انا كشمسكتيني وقوفا عباده ندني يا مئذني ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سياري اعلام النبلاء أن محمد بن اسماعيل صاحب الصحيح كان يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمه ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليالي ختمه رحمه الله تعالى الإمام الحافظ الذهبي اتuelezea قصه شيخ الله امرهم اسماني كان يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمه Alikuwa kila siku akihitimisha msahafu akisoma mshafafu kuanzia suratul Fatiha mpaka surat Nas akikamilisha msaafu mzima kwa siku moja Elewa kwamba ikiwa atamaliza msaafu kwa siku moja ndani ya Ramadhani basi mpaka imalizike Ramadhani atakuwa amesoma msahafu mara 30 au mara 29 rahimahullahu taala birevile asema al-Imam dhahabi al wa kana yaqumu ba'da at-Taraweeh kullu thalath layalin khitma baada watu wameshamaliza kuswali Tarawe yeye anaenda nyumbani kwake akisimama na akiswali kwa siku tatu tena ameshamaliza nini ameshamaliza msahafu mzima Huku ana uradi wake wa kila siku asomemmsahafu mzima kisha baada ya hapo watu wakimaliza tarawe arudi kwake aswali e, swala zake za usiku kwa siku tatu anakwenda kumaliza Msaafu mzima rahimahullahu taala hakadha kana salafuna sale yahtamuna wastafiduna min shahri ramadhan hivi ndivyo walivyokuwa wale wema waliopita wakitilia umuhimu mwezi wa Ramadhani na wakifaidika na mwezi mchukufu wa Ramadhani wakana al-Imamu Zuhri اذا dakhala Ramadan qala imamu Zuhri alikuwa pindi inapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani anasema maneno haya inma huwa tilawatul Quran hakika mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kusoma Quran wa ta'am na vile vile kulisha chakula Hawa ndiyo walivyokuwa wale watu wema waliopita walikuwa wakifanya ibada nyingi sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asema mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kusoma Qur'ani na mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa kulisha chakula. Wakala Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibn Taymiyyah I'anatul fuqaraa bi bil it'aami fi shahri ramadhan huwa min sunani al islam kule kuwasaidia wale mafakiri watu wasiojiweza wanyonge ndani ya ramadhani huo ndio mwenendo wa uislamu kuwasaidia wale ambao hawana kitu kawapatia kama ni chakula kama ni pesa basi huo ni mwenendo wa wa uislamu vile vile imethibiti kama vile ilivyokuja katika athar ya kwamba ibn Umar Allahu ta'ala anhu anhuma alikuwa yeye akipenda sana kuwafuturisha wale waliofunga na kulisha chakula ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hakadha kullu yadullu ala 'idham juhdihim fi Ramadhan hivi ndivyo inavyoonyesha juhudi zao kubwa walizozitoa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Fakaifa hali na ma Ramadan? Vipi hali yetu sisi waislamu wa leo na mwezi mtukufu wa ramadhani. Utaona baadhi yetu wanafunga lakini hawasali. Yaani mtu anafunga somo ambayo haina swala. Fa ayu saum Ni somo gani hii? Hata zile swala tano mtu za mshinda kuswali. ye basi ametoshweka kuwa amefunga, amejishindisha na njaa na kiu kuanzia asubuhi mpaka jioni sala hana ibada zingine hafanyi ametosheka na hilo wa baadhi na fi malihi wengi wetu twafanya ubakhili katika mali zetu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani utapata mtu ana uwezo wa kuweza kulisha maskini ana uwezo wa sadaka lakini amefanya ubakhili hawapatii maskini sadaka hawafanyii maskini ihsan ametosheka yeye na familia yake na watu wote akawacha watu huko wanateseka na njaa. Hivi wewe ni Muislamu gani ikiwa unafuturu au unakula wakati wa kufuturu vya kula vya aina tofauti tofauti? Eh? Na unajua kuwa kuna wenzangu ambao wanalala na njaa, hawapati kitu chakula, eh? Wako na ufukara wako na umaskini Kwa hiyo Uislamu na undugu wa Kiislamu ni watu kujaliana. Watu kwa wao wanathaminiana na kuthamini ule undugu wa Kiislamu. Kaifa kana Nabii sallallahu alayhi wasallam kana ajwada an-nasi wa ajwada ma yakunu fi ramadhan Alikuwa mtu umesallallahu alayhi wasallam ni mkarimu zaidi kuliko watu wote na ni mkarimu sana ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan Limadha la taktadi binabika sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini haufati mtume wako sallallahu alayhi wasallam? Katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ukawa ni mkarimu unaangalia maskini unaangalia wasiojiweza unaangalia wajane limadha tabkhali ya ayuha almuslim kwa nini wafanya ubakhili usichukue sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bila Ilhali una uwezo wa kufanya hivyo. Leo kuna vikundi vingi sana vinachanga pesa kwa ajili ya kununua chakula kuwapelekea wale watu wasiojiweza. Jiulize wewe Muislamu umechangia nini katika hilo. Anasema al-Imamu al Zuhri رحمه ta'ala تعالى, "Shahru Ramadan shahrul Qur'an wa shahrul it'am." Hu ni mwenzi wa kusoma Qur'ani na ni mwenzi wa kulishana chakula. Usifanye ubahiri ayuhal muslim. Kuwa kama wema waliopita walikuwa wakithamini mwezi mtukufu wa ramadhan na walikuwa wakithaminiana na kuheshimiana na kutukuzana kama waislamu. Leo hii tumekuwa undugu huu wa Kiislamu tumeutupilia mbali. Tunathamini undugu ule kwamba huyu mazaliwa naye, huyu ni mtoto wa shangazi yangu, huyu ni mtoto wa uhusiano yangu huyu ni mtoto kadha. Hivyo ndivyo ilivyo. Lakini ukajali ule undugu wa Uislamu, huna hilo mwislamu lazima turudi nyuma na tuangalie wenzetu waliokuwa zamani katika kuendesha dini hii waliendesha vipi na katika undugu wao wa Kiislamu ulikuwa vipi kwa hiyo usifanye ubakhili kuwa ni mkarimu sana zamani ilikuwa watu wanaweka vyakula nje kila anayetoka msikitini basi akipita katika ile nyumba atapata chakula kimewekwa nje lakini hizi kila mtu ajifungie nani kwake ya mwenyewe na familia yake hata hajui kama kuna wengine wana nini wana shida kwa lazima tuliangalie hili tufate mwenendo wa mtume na masohaba kama walivyokuwa wakifanya e, khairi nyingi na ibadati nyingi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wa baadhi na ramadhana shahra wa walaghwi wa dhiaa alwaqti walkathib Baadhi yetu tumejalia kuwa Ramadhani ndio mwezi wa mambo ya upuzi Mambo ya michezo, kupoteza wakati, wongo, ghiba na mima wengi katika Waislamu leo hii saumu zao hazina thawabu kamili. Kwa sababu gani? Utapata mtu amefunga wa ya fi siyami, amefunga na anafanya maovu katika saumu yake. Wako wengi wanadanganya. Wengine udanganya paka misikitini wakasimama kusema mtume alisema hivi na hakusema mtume sallallahu alaihi wasalla. Eh? Kwa hiyo ni hatari kubwa sana ikiwa mtu umefunga na ikawa bado uko ndani ya maasiya. Kwa hiyo wengi wetu tunafanya mwezi wa Ramadhani kuwa ni mwezi wa michezo utaona drafti ndio latolewa dumla sijui nini mambo mengi tungunzima nenda katika sehemu za waswahili kule utaona mambo ya kujionea karata zimekaa mwaka mzima lakini mwezi wa ramadhani zitatolewa ili watu wapate quest time tunangojea kufuturu sasa tukikaa hivi hivi bwana e, tunaona wakati ni mrefu wacha tucheze michezo ya dumla drafti, karata na kadhalika kwa hiyo hunaka baadhu nnasi jualu ramadhana shahara al laibi wallahui. kuna watu wamejalia ramadhani kuwa ni mwenzi wa michezo mwenzi wa upuuzi mwenzi wa kuleta ma ma mambo ya istihizai katika katika jamii kwa hiyo lazima tuliangalie hili waislam tuangalie wema walopita walikuwa wakifanya nini Ramadhani kama tulivyoona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeona maswahaba zake na wale wema walotangulia kanu kaifa kaifa kanu fi ramadhan walikuwa vipi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. kwa hiyo tuangalieni na tufate mwenendo huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu huwa al rahim wa huwal barurur karim الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فيا عباد الله فإن المقصود الأعظم بالصيام هو تقوى الله عز وجل ولأجل ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبنزوت كف الاسلام makusudio makubwa aliyoyakusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada hii ya funga ni takwa Allah azza wa jalla ni watu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bifa'li ta'at kwa kufanya yale mambo ya taa watarki tariki na kuwacha mambo ya munkar qala ta'ala sema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu ayyum lu amini kutiba alaykumusiyam mefaradishiwa nyinyi kufunga kama kutiba alalldhina min qablikum kama waliofaradishiwa wale waliopita kabla yenu katika minabii na watu wao lengo ni nini la ankumtatqoo ili mpate kumcha allah subhanahu wa ta'ala sio lengo ni watu kucheza sio lengo ni watu kupoteza muda la ankumtatqoo ili mpate kuendelea kuwa na ucha Mungu hili ndio lengo kubwa na haya ndio maksudi makubwa ya sisi kufaradhishiwa ibada hii tukufu ya funga kala Shekhu Ahmad Al-Jazairi yuhafidhahu Allahu, fi risalatihi asema huyu shekhe Allah muhafadh tanabbah wantabih ila anna sawma Laisa mujarrada alimtina'i 'anil akli wal shurbi wal fi nahari ramadhan hatta ghurub ash-shamsi bal hadha zahiruhu asema saumu sio tu mtu kujishindisha na yani ku, kuwacha kula au kujizuia kula na kunywa na tendo la ndoa mpaka kuzama kwa jua Saumu haishii hapo kwamba mtu yeye amejizuia kula amejizuia kunywa Amejizuia kumwingilia mke, wa, mke wake kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ikawa basi saumu imeishia hapo. Asema hadha dhahiruhu. Huu ni udhahiri wa ile ibada ya saumu. Kwamba twajua mtu aliyefunga ni yule alijizuia na kula alijizuia kunywa pia amejizuia na tendo la ndoa. Huyo ndo amefunga. Lakini huu ni udhahiri kwamba saumu dhahiri yake iko hivi. Asema wabatinuhu na undani wa saumu na uhakika wa saumu tahqiqu ta Allahi ta'ala ni mtu kuhakikisha anaacha Mungu katika saumu yake sio umefunga wewe kisha unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala umefunga husali umefunga unasengenya umefunga unatukana umefunga unapigana hiyo si saumu somo ni ile ya mtu kujizuia kuamekula kujizuia na kula na kunywa na kumwingilia mkewe pia nakua na kuwa na uchamungu ndani yake kwa kuacha yale ambayo Allah tabaraka wa taala ametukataza na kufanya yale ambayo Allah ame, ametuamrisha Asema shekhe wa ba'finu tahqiqu taqwallahi ta'ala undani wa saumo na uhakika wa ibada hii ya somu ni mtu kuhakikisha kuwa anaacha Mungu wal imtina'u amma harramallahu ta'ala wanaha. na kujizuia na yote yale Allah ame, ame haramisha na ameyakataza jiulize katika saumu yako je una uta Mungu ikiwa we ni muislamu umefunga kwa je una uchamungu Mungu katika saumu yako je wafata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala je wawacha makatazo aliyotukataza Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo lazima watu warudi nyuma na waangalie limadha faradha Allahu alaina siya kwa nini Allah tabaraka wa ta'ala ametuwekea ibada hii ya saumu li an natqiya allaha azza wa ili tupache kumcha allah subhanahu wa ta'ala bi kwa kufanya yale ambayo allah ametuamrisha kama sala sadaqa zaka na mengineyo watarki tarkil mahiyat na kuacha yale aliyokataza allah subhanahu wa ta'ala kuacha zina kuacha urongo kuacha ghiba kuacha namima na mengineyo ambayo allah tabaraka wa ta'ala ameamia haramisha قال عليه الصلاه والسلام اسكليزه mtume صلى الله عليه وسلم انا تueleza nini asema rasulullah صلى الله عليه وسلم man lam yad'a qawl az-zur wal amal bihi wal jahala falaysa lillahi hajatun ay yad'a wa sharabahu yule mtu ambaye hatuacha mambo ya uongo na kuufanyia kazi uongo yani kufanyia kazi mambo ya kibatil ikiwa wewe katika somo yako hautoepukana na mambo ya uongo, uongo kumzushia Allah, uongo kumzushia Mtume sallallahu alaihi wasallam, uongo kuwazushia waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa wewe hautoepukana na uongo katika somo yako na wala hautoepukana na mambo ya kibathil waljala na wala hautoepukana na mambo ya maasiyah Falaysa lillahi hajatun ayyad'u ta'amahu wa sharabahu Allah hana haja na somo yako ya kuwa wewe umeacha chakula chako na kinywaji chako Allah hana haja na hiyo somo yako limada liannaka ta'silu fi sawmika kwa sababu wewe unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika nini? Katika somu yako. Kwa hiyo ikiwa wewe umefunga huachi uombo, umefunga huwachi wizi, umefunga we ni tariki sala, umefunga we ni msengenyaji, umefunga wewe ni kadha. Basi Allah hana haja na hiyo saumu yako. Kwa sababu ni saumu ambayo imejengeka ala bathil, imejengeka katika mambo ya kibatil. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na somu ya mtu kama huyu. Wajitahid ayyuhal muslim an tukthira fi hadha ash-shahr al mubarak jitahid ayu muslim uwe ni mwenye kuzidisha ibada katika Mwenzi mtukufu uwe unasimama usiku usali unasoma Qur'an ma'al asaf ash-shadid kathirun minal muslimin al ma ya'rifuna kitab allah wengi katika al islam leo hivi hawajui kitabu cha allah subhanahu wa ta'ala huwa muslim yeni muslim lakini la ya'rifu kitab rabbih hajui kitabu cha mula wake sasa huyu atasoma vipi Kur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu kwanza hataki kusoma amekuwa bize na mambo ya biashara bize na mambo ya dunia yake amewachana na mambo ya kutengeneza akhera yake kwa hiyo kuna upungufu mkubwa wa waislamu leo hii katika mambo ya elimu ya dini kwamba hawajui hata kusoma Kur'ani. na ni mtu ni Muislamu eh, amezaliwa katika Uislamu ikwa hajui basi hata kama wajua hiyo wallahu isome hata mara 1000 hata kila siku kuanzia asubuhi pakajioni usome lakini pia hilo watu wamekuwa ni wabivu nalo katika kulifanya kwa hiyo watu wakikirishia ibada katika kusoma Qur'an na kuleta zikrullah tbaraka wa taala kutoa sadaka kwa wingi saidia watu usiwe bakhili angalia wale watu wenye shida uende ukwasaidie fa i'anatul fuqara wa, wa akthar eh, min wa akthar min wal ule ukarimu kama vile alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa hakika taqwa fi saumika na vile vile hakikisha unatakwa katika nini katika ibada yako hiyo ya som bi mithalil awamir fa kufuta yale mambo ambayo ametuambisha Allah wa jtinabi na kuepukana na yale mambo aliyotukataza Allah subhanahu wa ta'ala wa an takuna mimman kala anhum sallallahu alayhi wa sallam yepushe usije ukawa kama wale watu ambao aliyosema mtume sallallahu alayhi wa sallam Mtume amma nini ruba swaimin hadhu min siyamihi aljoo' wal'atash wa enda ikawa yule aliyefunga thawabu za, za, za, za saumu yake ile aliyefunga au malipo ya saumu yake ile aliyofunga ni kushinda njaa na kushinda na kiu bas kwa sababu saumu yake ilikuwa si saumu ya takwa Allah azza wa jalla Tazame kujishindisha tuna njaa kuanzia asubuhi mpaka jioni hayo malipo yake ya kujishindisha na nini na njaa lakini sawabu kamili za ile ibada ya somu yake Hatu kuwa ni mwenye kuipata kwa sababu yeye amemuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala katika somu yake. Kwa hiyo mambo haya tuyazingatie. mwenzi unakuja ni mwenzi wa kusoma Qur'an, ni mwenzi wa kufanya ibada, ni mwenzi wa kufanya kiamu laili tusiweni wavivu, tusijalie kuwa umwenzi ni mwenzi wa michezo, tusifanye kuwa umwenzi ni mwenzi wa kupoteza time, bali tuutumie kama vile ambavyo anavotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. yakulu Subhanahu wa Ta'ala mukbiran wa إن الله ملائكته صلوا على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد وارضى الله عن الخلفاء الاربعه منهم ابي بكر وعمر عثمان وعلي وعلى سائر صحابه رسول الله أجمعين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين امين اللهم انصرنا للقوم الكافرين اللهم انصرنا للقوم الظالمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وتقبل منا يا رب العالمين وتقبل منا يا رب العالمين برحمتك يا رحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد